No, Xolio, bajamos un poquillo música y vámonos a ir a un pueblo dos los más bonitos de Galicia, dos que tenga alcaldesa, no tenga alcalde, tenga alcaldesa, y uh -huh. nada más y nada menos que Castro Caldelas. Vamos a hablar. Vamos a hablar con su alcaldesa, Dona Inés, así que vamos a falar sí. con ella. Señora Inés, muy buenas sí. tardes.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 pero en calquer caso considerable, porque 35 metros son bastantes metros, sí, sí, sí. e eh, eh, bueno, pois porteado por xente do Pueblo, Eh, levado polas rúas do casco histórico e creo que sobre todo provocando a emoción da xente eso. eu coido que, que, bueno, co que vivimos este ano, igual facía tempo que non se vivía, que era a emoción de recuperar esta festa sí, ou decir, aquí estamos e, e de novo volvemos a salir á rúa Claro que sí, eh, a máis con, con muitísimo co, coidadiño e eh, con sentidiño para que eso non pudera producir ningún tipo de accidente é eh, E, e soando as campás, non? é, é logo. Si, sí, señor. As campás, en Casto Caldelas teñen que soar, teñen que soar na, nas datas concretas. E esta era unha importante porque San... bueno, San Sebastián sí, sí, sí, sí, sí. está aí na iglesia sí, de sí, no Santuario dos Remedios sí. eh ca con fíxate unha festa pagá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 pero están fora do seu horario e veciños do povo e eu creo que eles ele son os artífices e hai que darlle os parabéns e eu de verdade me sinto orgullosísima de que esta festa concito o interés da xente xoven, da xente maior e se si me permites, vouxe contar unha cousa eu sí, cando, sí. cando empecé con este tema dos fachós a darlle difusión e tal que en fació os fachós eran exclusivamente dúas personas maiores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 onte estaba unha presentadora de televisión facendo directos, e nos porque había unha rapaza ali que entrevistou, unha rapaza que pasaba, uh -huh. e decíalle que sentía, e decíalle que eso era o ADN do Caldelau e que um, o ano pasado que sentía tanta tristeza que non salió a calle. Uh -huh. E dixolle a presentadora que o ano pasado viñera ela a facer un reportaxe aquí, uh -huh. e que quedou impresionada porque non vi xente na calle. Claro. E de repente, pasou un señor que levaba un pequeno San Sebastián de Palla, e iba berrando polo medio da calle, viva San Sebastián, mm -hmm. e dixo a presentadora, dixo, llevo te ima chorar. Entón, claro, eu creo que esa emoción hai que vivila. Sí. Ah, eh, claro, claro, claro. E lle a esencia dos, das vilas non pode perderse. Mm -hmm. eh, cada un ten o seu, e aí que son os fachós, no outro lado o antroide, no outro mm -hmm. será outra cousa. Eh... Pero creo que temos que todos preservala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 Castro Caldeleas tamén ten representación También. entroidal moi interesante e importante Bueno, nos tamén temos, pero non é o noso fuerte o noso forte eh, os fachós, e eh, como non o irrio peliqueiro Oye, que sale ¿no? en setembro que podía ser perfectamente un persuairo de carnaval pero non o é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 personaxes que tamén saen á rúa e que tamén fan eh, que tamén fan festa bueno que non é tan forte, quizás, como vosted dice, de, uh -huh. con, con, con outras zonas de Idourense, pero tamén é importante e é interesantísimo chegarse aí non somente para ver o, o, os, as máscaras e uh -huh. os uh, personaxes que por aí se representan, tamén hasta para degustar unha vica uh -huh. sí, <risas> Dimo min que tuve a sorte de, de probala uh, de probar aí mesmo Castro Caldelas. Sim. Ah, Castelo, la, una, la, la la <ríe> no Castelo. Aí estábamos nunha praza. No. Cando se acabou o acto, pois fomos á praza que alí xa tiñan todo montado ah, e alí co comité outro de... puñémonos a gusto a, a celebración aquela que tiñese <risas> sí, <sí>, sí. sí. <risas> por, por certo a a a señora alcaldesa sempre se presta precisamente sí. para esas celebracións que os emigrantes por pues, de vez en cando sí. pois pues, acostumamos a, a celebrar alí facer precisamente bueno, en Galicia que eso no? non é que un se preste que é un verdadeiro prazer o recibir a xente a ver os emigrantes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 A, a Barcelona concretamente de verdade que me quedo espaciada vendo como conservan a cultura e como a viven mm -hmm. y, y eso temos que te lo presente e agradecer ten, yo ten, así que sí. nada e, como non se vai a implicar ten, eh, que ten, ten que ser un parte deles tentamos tentamos participar un grouciño daría para que a nosa cultura mm -hmm. siga viva e eh, eh, presente nos nos nosos actos por certo eh, Castro Caldelas ten personajes emigré eh, emigrados e emigrantes eh, extraordinarios además de De, de grande prestixio e sí. mm, algún deles me parece que, que, que seguro que lle farán algúns honores eh, eh, me, teño entendido que algo están preparando mm, no Concello para re, recoñecer non somente os grandes eh, personaxes que aquí tivemos que tivemos sí. aí algún dele suí eh, e outras persoas que aínda hoxe están aquí como tamén traballando sí, non? Sí. Por exemplo Pedro Pérez o de, o de ah, ah, sí. o do, do, da revista. Bueno, grandes persoas que, que, que pois, hai eh, tamén son alabadas eh, seguro que o mellor nun, en algún momento pois, serán honradas non. Eu creo, eu creo que sí, porque, bueno, a verdade é que Caldelaos, Ilustres, eh, hai moitos, sí. eh, concretamente, que residiran en Barcelona, pois tamén. Mm. Eh, ademais, non solamente eh, persoas que xa desapareceron, mm. que, que bueno, dicen, Dios me libre, que che fagan un homenaxe, que Sabe. entón é que xa non estás. Sí. Pero, bueno, sí que temos pe persoas vivas as que, as que sí, estamos pois traballando para reivindicar a súa figura, uh -huh. que teñan o seu lugar en Castro Caldelas. A veces poñennos as institucións, poñéndolo moi difícil, sí. pero bueno, pero nos aí seguimos, e ademais tamén eu digo que temos a sorte tamén de contar con xente colaboradora, persoas que para nos son moi queridas, uh -huh. e vou a nombrar a unha que é Manuel Carrete, no, no, no, que... Sí. Bueno, comprou, comprou casa aquí, ten vivenda sí. eh, Precisamente hoxe era para vir a comer un cocido aquí a, a, a miña casa vaya. Eh, O final non puido porque ten un acto a tarde no, Entón no. tivo que quedarse la, pola diputación uh -huh. Pero está, está. sí que é certo que contar con persoas tan colaboradoras e tan formadas está, está, eh, vaya, no. eh, el, eh, Precisamente con motivo dos fachos sacou un uh -huh. fermosísimo artigo precisamente no xornal de lemos, onte mm. que o sacaron, onte con motivo dos fachós. Entón, eu creo que, bueno, contar ca axuda de, de, de todas estas persoas, o Legario Sotelo Blanco, que, mm. que, bueno, que tamén o temos, como dice el, recuperando a cidadanía Caldelá, mm. porque, bueno, ahora é un cidadán máis de Castro Caldelas, Ajá. e para non ser un verdadeiro placer.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 a carne por, por eso se come, ¿no? Sí, exactamente. Sí. <risa> exactamente. <risa> bueno, bueno, de verdad sí. es que para no ser un placer yo me honre eh la, cada vez que intentamos conectar con ustedes siempre muy amablemente nos lo recibe y además ponnos en, en, en antecedentes de cursos inter, extraordinarias que se que se suceden ahí que, que se fan precisamente en Castro Caldelas. Por cierto, te felicitarla también por por esos trabajos que últimamente se están realizando no, no Concello para mellorar a calidade de vida do, dos mm. caldelaos, non? É importantísimo porque, a ver, eh, o meu Concello precisamente mm, na maior parte das veces non tivo as institucións superiores uh -huh. eh, con venta a favor mm. e iso se nota Sí. Eh, hai que loitalo moito, hai que traballalo moito hoxe mm. día festivo aquí pero eu tiño unha reunión ás 11 da mañá mm -hmm. eh, fora daqui por un tema de precisamente un, un PlaySmart a creación dunha plataforma de evento online para os productores daqui de mm -hmm. viño de carne ajá, ajá. Eh, de mel, de bica e de queixo de cabra eh, hai que traballalo moito para chegar sí. a, a conseguir as cousas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 Nunca choveu que no, eh, a gusto, de a gusto de todos. Si <ríe> si, sí, sí, pero que efectivamente. Pero que en realidad eu, eu felicitaba por o feito de que, bueno, teño un amigo que que, que ten vecinos ten parentes aí no pobiño ese de Cacidrón. E entonces, aí precisamente estaban actuando non facendo uh -huh. melloras o... do, do pavimento, non? E entonces eu dixen, e logo que pois pues, os de Castro Caldela son Son a, a lexe a, a, claro sí. a, a veces A ver Temos pueblos pequenos uh -huh. Pero que renovarlle O pavimento vais a 60.000 euros sí. e, a e dices Bueno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 a maior parte, uh -huh. pero claro que chegan as épocas vacacionales e eso está ente, servendo de xente ente, claro. sí, sí, sí. Eh, e ademais xente eh, que teño que decir que é un placer porque eles se encargan de limpiar de preparar sí. a fonte, cuidón. eu a veces poño ellos de exemplo a outros a uh -huh. outros núcleos que hai xente xoven vivindo a mellor desa ou 12 rapaces, eh se si a fonte colle limos non lle tocan, sí, como sí, non sí. vai o concello, eles non ah, lle tocan digo, sí, sí. en cacidrón non nos dan a lata, sí. en cacidrón traballan eles espléndidamente. Cuiden os seus, Pero que bueno que aportar, eh, o, o sea, dállles meus parabéns a a Eso, por Ésa poloito de que aínda sendo un poviño pequeno, pois pues, ten, ten sensibilidade ao Concello para poder decir bueno, amañámoslle isto e, e en realidade, pues, o que vos di pouco a pouco todo o que se pode eh, estarse amañando. ¿no? Efectivamente, eu creo que é o oxectivo aquí sempre bueno, temos que pivotar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 esco un ainda non se escolarizou porque ten eh bueno, escolarizada, ainda non vai nin a guardería que ten un mes eh, pouquiños días, uh -huh. inda non chegará a mes e medio. Uh -huh. Os outros si sí, están escolarizados en guardería ou en colegio. Uh -huh. Entón, que veixo que xente xoven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 pasexando aí por Castro Caldelas pre ver o que había e que non había e eh, todo isto e digo pois, si desala virades isto, mirades o outro que creo que algo se pode facer algo se pode transportar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 E mira que é máis grande do que aparenta sí. Pois era todo o cemento Con algunha pedra que sobresalía para arriba En algún punto Porque na, na calle grande Había pedras, sí. unhas laxas grandes De pedra de granito Entón esa salguna o millor sobresalía Algo do cemento para arriba sí. Pero nada máis E mm. ter que levantar todo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 Van eh, eh, per, eh, fibra óptica uh -huh. eh, incluso deixando tubos para o futuro, si ben ah. algo que neste momento se nos escapa. Uh -huh. A ver eu creo que eso foi un hito importante. Sí. Tamén é certo que, como nós nunca nos sobraron os recursos e temos que buscarnos, como suele decirse as castañas, cando se fai unha obra independentemente do proxecto nos metemos todo aquelo que se poida mm -hmm. porque sabemos que non vamos a ter cartos para dentro de seis ou setanos sí, ou claro. que pasa algus que ellos veñen dados mm -hmm. volver a abrir nos eh. cando abrimos ten que quedar eterno e eh. iso fainos eh, mover o, o machín e eh, decir, mira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 É que eu creo que, bueno, as autopistas de internet uh -huh. hoxe en día moito. Claro. Hai xente que se veu a vivir aquí precisamente porque, bueno, pode teletraballar, eso, pode eso, eso, vender os seus produtos. Aquí temos unha, un pueblo que recuperamos un, un dos núcleos Eh, recuperouse moi ben ademais xoxe hai preto de 40 persoas residendo ali e fai 30 anos non había ninguna claro, eh, hai eh. nenos, hai nenos escolarizados nenos uh -huh. que están na universidade xa rapaces, outros no instituto eh, todo eso vai conseguindo porque bueno Ahí, por ejemplo, hay un núcleo de artesanos, pero esta gente tiene que vender, sí. esta gente necesita redes, y las autopistas hoy en día no son solamente las autopistas de asfalto. Sí, claro, claro, claro. Lógicamente... Entonces... Eso é es un traballo que costou seguro, pero que en realidad pois pues eso, eh, enorgullecese todos os que son de que precisamente eh, chegarán a, a conseguir todo eso. Eh mellorando, lóxicamente non todos os podos eh, sirven para poder traballar eh, eso, non teletraballar como vostede dixe, non. Ese é un problema moi serio hoxe en día, eh. Eh nos aquí temos unha aula tecnolóxica, unha aula femi con 19 PCs eh, bueno, para videoconferencias, claro. con, con, con decir que fixemos unha... Canasa cos menos, eh, que foi unha conexión co espacio, sí, claro. entón, bueno, porque había unha persona coñecida que era un dos que iban ao espacio, entón, ah, tuvemos unha conexión canasa ah, e, e co propio espacio. Entón, eh, ter, ter esa ese especie, bueno, esa sala, que además un edificio domótico, claro. eh, ajuda moito, porque claro. ca pandemia, uh -huh. moita xente se deu conta, redescubriu que nas vilas vives ben, sobre todo si tes como aquí, por exemplo, que aquí prácticamente a nivel administrativo tes os mesmos servicios que tes en Ourense. Entón, si ademais tes unhas boas conexións,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 pero con unha calidad de vida mellor eh? e cando Diferente. queremos ir ali, vamos sí, sí, sí, sí. e cando unha persoa que vive nun extra radio ou nun barrio de Ourense un día que chove, le vale tanto tempo chegar a outro lado de Ourense como ir desde aquí claro, sí, sí. é certo é certo então... eh, eh, eh, eso, seguimos para parabenizándola pero que en realidade nos agradecemos moitísimo a súa conversa e a súa aportación de hoxe ao noso humilde programa eh, e de, de verdade que mm, seguiremos incomodando, pues, posto que cada vez cada vez que, que falamos como ustedes sempre nos dan noticias interesantísimas por certo, unha suxerencia que eu que, que, que, que poderia dicir, é a máis interesantísima, é poderse comunicar con unha inmunóloga e unha investigadora extraordinaria que se chama Sonia Villapol Que, que os rapaces seguro que se, encan, se, se quedarán encantados si en algún momento son capaces de facer unha videoconferencia con ela que é unha investigadora de, da Fonsagrada concretamente sí. pero que vive en Texas e eh, eh, <risas> eh, eh, domina, pues, bueno, ela dirixe dirige investigacións está dazoito grupos de investigación con respecto ao coronavirus pero é unha grande mm, comunicadora e eh, seguro que os rapaces estarán encantados de, de poder falar con ela Digo yo o nome outra vez É vamos, unha suxestión fantástica D eh, Si nos envían o nome Pois pues sí, nos sí. trataremos de comunicar Vol con ela Volvo, yo repetiré eh, e... Fíxese vosté de que onte salía hoxe na prensa Que eu non, non, non, non o vim Pero onte había unha persona Que vivía en Filadelfia hmm. e, e que veo aquí os fachós pues Entón salía hoxe na prensa Que claro, que viñera aquí E que era que, que non concedía. ¿Esta cesta cómo podía extrapolar allí? pero que iba a intentar comunicar a festa que houvera onte claro, claro, fíjese claro, claro. vostede, e claro. agora que me dice que está en Estados Unidos a verdade é que é moi interesante sobre claro, todo porque... a nivel inmunológico que, claro. que que bueno, que eu creo que tamén hai que concienciar as novas xeracios que van a ser os que lle vai a tocar levar a batuta a non moi longo plazo sí, sí, sí, entón, sí. será moi interesante e eu agradezo, se si nos pasan bueno. o, te... o nome, se si tiveran sí. contacto, sí, sí, sí, porque sí, sí, sí. bueno, desde sí, a aula tecnológica queremos sería un verdadeiro orgullo. Tivemos a honra e orgullo de, de poder eh, eh, falar con ela, cal comenzamos precisamente o coronavirus. E, e unha grande investigadora, bueno, unha moza, porque moza, pois é eh, extraordinaria, é comunicadora fantástica, non? E e gústenlle, gústalle comunicarse cos cos, cos cativos. Seguro que se se lle propoñen facer unha pequena conversa con eles, seguro que ela estará encantadísima. Sí. De mm, porque ademais eh, mm, bueno, pois pues, síntese moi galega e ao mesmo tempo pois es comunicar cousardo Do seu, da súa investigación pues, hasta lle gusta sí. Sonio Villapón eh, Si podemos contactar con ela por suposto que o faremos Mandaremos, porque, lle, bueno... mandaremos lle o, o, ah. o, o, o enlace non se preocupe que lle mandaremos o enlace e agradecerlle moitísimo a conversa que tivemos que con hoxe con, con vostede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 agradecerlle como sempre que me permitan falar con vostedes e que sempre me me díncous tan interesantes eh e sobre todo, bueno, cando cando me dan a posibilidade de poder facer algo como que me acaba de decir, pues xa doblemente agradecida. Moitas grazas, Charines, que que siga colleitando éxitos, eh e, e sentidiño un moito cuidado co, co, con esta podremia que temos ocaron. Moitas gracias, que vaya todo moi ben E, e nada, que nos vexamos pronto Unha aperta moi grande aperta aperta fondos. Fondos. Celebrar que a fame non mira, xu ti volta noite no medio das sombras, a cita na terra hemos espallar, xu ti molta terra abrimos a terra, a colheita nova o sol raída.